היפופוטן! הצבעה בודניוק! בודניוק התחיל את דרכו כסנדאפיסט במועדונים בעיר ושם החליט לרוץ לפוליטיקה. תודה, תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב לכולם. אני מגיע מטיסה ארוכה והידיים שלי כל כך עייפות. תגידו, יש פה מישהו מבת ים? כן, אני מבת ים. תגיד, אפשר לחזור איתך הביתה? יש לך מקום באוטו? אתם יודעים, פעם למדתי בבית ספר דתי, איך אני יודע? לפי הכיפה על הגג! אתה יודע, אתה יודע, קצת פוליטיקה חבר'ה. קנו לביבי בובה! פרס עשה פירסינג! רפול אכל רפל, זה ברק אכל ברוקולי! לימור לבנת אכלה לאבנה, וצחי הנגבי עשה בנג'י. מודניו כבר מצחיק! מי אמר את זה? אני! סי מהעולם, חוצפן! אתה אמר מי אתה? ראש העיר יש להגיד לי מה לעשות? לא, אבל כרגע נתת לי רעיון לא רע. ראש עיר, לא רע. הצבעה עוד עניוק!